Глава шоста, в поситному обіді полежав трохи на канапі. Раптом зіскочив на ноги і підійшов до дзеркала. Чорне волосся, яке я зачісував виключно розчепіреними пальцями правиці. Від цього воно, хоч і було у загальній масі спрямоване назад, бояло смоляними пасмами, що нагадували пера крука у якогось шамана племені сіл. Це мені імпонувало. У Львові такого андеграунду не бачити мені сто років. Хорабливо бліде обличчя, шкіра матінки подумав я. Виразні вилиці. рухливий рот і губи. Зовше такі, ніби я вже три дні, як утопився. Синювато-фіолетові. Це кажуть від батька. Посмішка й очі. холера очі. Невідомо, чиї. А вишкір на губах точнісінько, як у тата. Очі кольору товченого льоду з кришталем, ледь підсинені. У кожного з нас блакитні очі, подумалося раптом. У гладкого хіпі шалений кобальт, нічим не стримувана переможна синь, Берлінська лазур зими 1941-го. Вони магічним чином могли палати його очі. Дзвінка. М'який, глибокий відтінок, як небо під час бабиного літа в погожньому листопаді. Добрий колір. Я ще раз глянув на свої. Товчений лід із дрібкою мідного купоросу. Занадто малою, щоб надати їм того сексуального відтінку, що властивий дзвінці. Холодні очі та холодний рот в усмішці. Підозріли вишкір. Раше скидається на защемлення нерва, фізіологічну ваду, пошкодження щепцями під час пологів, аніж на вияв дружніх емоцій. Звичайно, місько-крвавіч уміє широко посміхатись на всі 32, весело махаючи рукою друзякам. Цього в нього не забереш. Інша, альтернативна першій, була лише вигином кутиків губ. З такою посмішкою і очима чомусь дуже легко вірять, що зранку ти затовк своїх старих роздвоєним кінцем молотка. Що ти, коли короля-однокласниця не захотіла з тобою зустрічатись, облив ту на великій перерві бензином і спалив живцем прямо під вікнами учительської. І при цьому ти, можливо, гриз яблуко і взагалі непогано провів час. Зняв, так би мовити, зайве напруження. І що кусень яблука точно не ставав поперек горла, коли дівчина катулялася по землі, намагаючись збити вогонь. молячи тебе, обіцяючи дати тобі все, все, все, тільки погаси вогонь, бо вона горить. Вона згорає. І тому дзвінка звернулася до тебе, просячи допомогти вчинити вбивство. Бо у тебе, Михайле, це завжди було. Як сталева голка від крапельниці десь у мозку, чи як шматок чарівного люстерка в серці. Особливо холодний шматок. І якщо ти вирішиш похвалитися перед сербом татком, що вбив одного смердючого покидька, який обмасав твою дівчину, холера, він повірить тобі. Відразу ж. І, можливо, скуйовдить однією рукою твоє буйне волосся, а другою поплескає по плечі. Можливо, навіть пригостить пивом і скаже «Який ти вже в мене самостійний, Михайле!» Так тримати, синку. З такими очима і посмішкою завжди вірять у подібні речі. Чому мені по спині подер мороз? Тому що ти знав, що воно є в тобі. І ти знав, що єдиний з вас трьох здатен зробити це у найжорстокіший спосіб. І після цього спати без нічних жахіть. Кінець шостої глави. No, no, no, it's a little bit.